Kapitola 20. Nebo podobné je z království nebeské člověku hospodáři, který vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou. Promluvil pak z dělníky z peníz denního, odeslal je na vinici svou. A vyšet okolo hodiny třetí, už jiné, ani stojí na trhu zahálejíce. I těm řekl: Jdětež i vy na vinici, a co bude spravedlivého, dám vám. A oni šli. Opět vyšet při šesté a deváté hodině učinil to tež. jedenácté pak v hodině vyšet nalezl jiné, ani stojí za halejice. i řekl jim. Proč tu stojíte celý den za halejíce? jemu, nebo ni žádný nás nenajal. Jdi jim, jdětež i vy na vinici a což by bylo spravedlivého, vezmete. Večer pak řekl pán vinice šafáři svému. Zavolej dělníku a zaplatím počna od posledních až do prvních. A přišetče i při jedenácté hodině najati vzali jeden každý po penízi. Přišetče pak první domnívali se, že více vezmou, ale vzali ji oni jeden každý po penízi. A vzavše reptali proti hospodáři v škouce. Tito poslední jednu hodinu dělali a rovnej si je s námi učinil, kteří jsme nesli přímě dne i horko. On pak odpovídaje, řekl jednomu z nich. Číteli, nečiním tobě křivdy. Dališ si z peníze nesmluvil se mnou? Vezmiš, což tvého jest a jdi přece. Já pak chci tomuto poslednímu dátí, jako i tobě. Dališ mi nesluší v mém učinití, což chci? Čili oko tvé nešlechetné jest, že já dobrý jsem? Tak budou poslední první a první poslední nebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. A vstupuje Ježí do Jeruzaléma, pojal 12 učerníků soukromí na cestě i řekl jim. A i vstupujeme do Jeruzaléma a syn člověka vydán bude před ním kněžím a zákonníkům a odsoudí ho na smrt. A vydadí jej pohanům ku posmívání a k zbičování a ukřižování, ale třetího dne z mrtvých stane. Tehdy přistoupila k němu matka synu Zebedeových ze syny svými klaníce se a prostě si něco od něho. Kterýž řekl co chceš? Řekla jemu, hrdci a tito dva synové moji, teda jeden po pravici tvé a druhý po levici v království tvém. Odpovídá je pak Ježíš řekl, nevíte zač prosíte, můžete-li píti kalích, kterýž já píti budu, a křtem jimž já se křtím křtění býti? Řekl jemu, můžeme. Jí jim, kterých zajisté můj píti budete, a jimž já se s tím po budete. Ale se děti po pravici mé a po Není mé není dáno, ale těm, kteřímž připraveno jest od otce mého. A uslyšavče do deset jiných rozhněvali se na ty dva bratry. Ale Ježíš svolavě řekl, víte, že knížata národu panují nad nimi, a kteříž velicí jsou, moci užívají nad nimi. Ale ne tak bude mezi vámi. kdo kdoškoliv chtěl by mezi vámi být velikým, budíš služebník váš. A kdož bykoliv mezi vámi chtěl být i přední, budíš váš služebník. Jako i syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svojim vzdu na vykoupení za mnohé. A když vycházeli z Jericha, šel za ním zástup veliký. A aj dva slepí sedící u cesty uslyšavše, že by Ježíš tu šel, zvolali škouce, Miluj se nad námi, pane, synu Davidův. Zástupak přimlouval jim, aby mlčeli. Oni pak více volali škouce, miluj se nad námi, pane, synu Davidův. A zastavil se Ježíš, zavolalých a řekl, co chcete, abych vám učinil? Škou je mu, pane, ať se otevřou oči naše. I se nad ním Ježíš, dotekl se oči její, a hned prohlédli oči její i šli za ním.